idéen bag leksikon startede sådan set tilbage omkring 1995 situationen på det tidspunkt det var at internettet knap nok var født på det tidspunkt I hvert, fald, i hvert fald ikke sådan i den almindelige befolknings bevidsthed men, men øh, Microsoft havde på det tidspunkt sendt et, øh, et CD-rom baseret leksikon ud der hed Inkasa og som øh, var interessant at sidde og, og kigge rundt i og hvor der stod mange interessante ting det havde så to ulemper for det første så var det på engelsk og for det andet, var det i sagens natur skrevet ud for en amerikansk syns synsvinkel, fordi det var et amerikansk selskab, som der havde produceret det. Så det var meget begrænset, hvad der egentlig stod om, om Danmark. Men allerede på det tidpunkt, der, der startede ideen faktisk omkring, at man kunne gøre det samme på dansk, med en dansk øh, indgangsvinkel, om danske forhold. Selvfølgelig ikke bare om danske forhold, også om resten af verden, men hvor der var en, en dansk indgangsvinkel på det også. Øh, og det var sådan en idé, der simrede lidt i nogle år frem til 1998, hvor vi så fik en øh, aftale med det norske forlag Pax, som havde et leksikon, som blev skrevet fra 1978, i virkeligheden er den nok skrevet fra 75 eller sådan, øh, og frem til øh, 1982. Øh, traditionen i Norge, hvad leksikoner angår, er lidt anderledes end i, i Danmark, fordi der faktisk var en længere tradition for at lave alternative leksikoner i, øh, i Norge. Øh, også værd det her leksikon tilbage i 70'erne, men før det, der var der et en en norsk gruppe der hed Motdog, som øh, var en del af en international bevægelse, bred international bevægelse, som i slutningen af 20'erne skrev arbejderbevægelsens leksikon i Norge over en årti til år eller sådan. Så på den måde så var der en tradition som øh, som i virkeligheden blev ført videre i Norge, og som reflekterede i i Paxos leksikon tilbage i, i 70'erne, og som så var låget det stof som vi fik en aftale med Pax i 1978, om at kunne føre videre. Og det vi gjorde, det var, at vi tog alle de artikler, som der var i Paxes leksikon, som vi får herhenne i Reolen. Det er sådan et sekspindsværk øh, på cirka 3.500 sider eller sådan. Og vi scannede simpelthen det hele ind øh, og gik bagefter i gang med at vurdere, hvad var der for nogle artikler, som der skulle bruges i det nye leksikon, som øh, som vi skulle lave. Og så gik vi i gang med at oversætte de her artikler. Øh, og der var en cirka 2500 i artikler i i Pax Lexicon vi brugte. Jeg tror det er en 17-1800 eller sådan af artiklerne. Og nogle af artiklerne blev ført direkte videre, og andre artiklerne blev skrevet om og blev blev revideret i forhold til den samfundsudvikling som der havde været eller som der på fund sted i de forløbne 20 år. Men men også og øh, det henskent til det var det altså et dansk projekt og ikke et, ikke et norsk projekt startede derfra for 1985 gik vi så i gang med at øh, at hente nye artikler ind. Også det var dels forfattere som altså danske forfattere som vi fik sat øh, på den opgave. Øh, det var anden stok som vi fik hentet ind. Altså de næsten alle de opslagsen der er om lande kom fra et øh, en, øh, en del organisation i Uruguay, som vi gennem en 10-15 år eller sådan havde lavet sådan et et øh, opslagsværk om verdens lande. Deres øh, historie og økonomi og politiske udvikling osv. Og så og var det et projekt, som vi koblede, koblede os på, når vi fik lov til at bruge øh, deres materialer også. Endelig øh, så skulle vi bruge en del biografier på, på danskere, som vi syntes skulle biograferes til, til leksikonet. Og det var så ikke dem alle sammen, som vi havde øh, ressourcer til at finde øh, forfatter til øh, at skrive om. Fordi der var altså, der var et tilsvarende projekt på det tidspunkt, som var nationalinitivspolitien, som havde meget store ressourcer og rigtig mange redaktører på. Men vi havde altså ikke nogen ressourcer. Det her det var jo et, et projekt, som folk frivilligt øh, koblede sig på, og som var baseret på frivillig arbejdskraft. Så vi havde ikke de store ressourcer, og slet ikke ressourcer til at øh, aflønne folk med. Øh, så det var frivilligt arbejde. Så da vi skulle have skrevet en del af de her øh, biografier, og vi er til at skrive ud til, til folk for at bede om at få biografiske oplysninger på den. Så vi skrev ud til omkring 100 danskere, eller sådan, øh, folk fra, fra kulturlivet og for øh, det politiske liv, og sådan, for at få oplysninger fra den der. Øh, og en af dem, som jeg har taget med nu her, det er den øh, sæde med biografiske oplysninger, som Moros Lykketoft han skrev, og historien det er, at blandt de der hundrede, som blev sendt ud, der sendte vi altså også til Mogens Lykketoft, som på det her tidspunkt, 1999, var finansminister. Og det, det, altså, det er sjovt at sidde og kigge på i dag, fordi i dag, i år 2010, 11 år efter, eller sådan, står vi i en fuldstændig anden samfundsmæssig situation, en fuldstændig anden historisk situation, fordi vi har her en finansminister, som i 1999, nu skal man prøve at forstå, hvordan, hvordan det her egentlig hænger sammen, i 1999, der cyklede han til arbejde. Og så kom der sådan en henvendelse for et eller andet lille obskurt medieprojekt, eller sådan, som han ikke rigtig havde hørt om i forvejen, men hvor han ikke dokumenter mindre så satte sig at bruge 20 minutter af sin kostnader tid på at udfylde den her sæddel her. Det ville være fuldstændig utænkeligt i dag. I dag, der lever vi i en, en situation, hvor ministerer, de pakket ind i 20 skydeklare pet agenter og som som er fuldstændig umuligt at komme i nærheden af, og som ikke bruger den slags eller bruger, ikke bruger sin tid på på den slags overhovedet. Så det er simpelthen en anden historisk periode blot det lykkedes det her 10-11 år eller sådan fra projektet det tog sin form og så altså, til den situation som vi som vi står i i dag. Hvad lader fremtiden ud for Leksikøntor dog? Altså hvad er planen? Ja, planen er altså planen er altid at vi skal hændrige nye redaktioner øh fremtiden afhænger jo som sagt tydeligere virkelig meget af at det er muligt at mobilisere noget arbejdskraft for det en ting er at øh, at alle forfattere skriver for litteraturlexikonet men al redaktionsarbejde er jo også riglidt arbejde så fremtiden kommer meget ind på det vi vil jo gerne have en økonomi reduktion for eksempel vi vil også rigtig gerne have en eksempel en litteraturreduktion en børneungdomsreduktion Øhm, men vi har ikke lige nogen, som kan tage det kontinuelt i at arbejde med de redaktioner. Fordi det kræver jo, at man sådan arbejder kontinuelt med det, for at holde det i gang. Hvad, hvad er jeres ønske for læggegørende for fremtiden? Hvad kunne vi godt tænke at der er sket med det? Jo, men altså vi har jo et, et, et grundvilkår, som der hedder økonomi. Det et leksikon, som, som eksisterer udelukkende på, på basis af frivillige arbejdskarakter, som derfor har et, et meget vildt budget. Altså vi har et, et driftsbudget, som alene skal dække de øh, internetudgifter, som, som vi har. Så derfor så er udgifterne forholdsvis begrænsede. Det, som vi selvfølgelig kunne have gjort på, på et tidligt tidspunkt, det var at åbne op for reklamer. Altså i virkeligheden så er det ret exceptionelt, at man har et, et site, og så stort et site på, på nettet, som er reklamekredit fordi de anonyme annoncører, så vil reklamerne, de vil have sneget sig ind. Og, og så vil dem som stod bag site, så de og påkendte sig til, at det her kundskabfuld forsviser mange reklamekroner ind. Og den sagspoltkarle selvfølgelig også stede, som har henvendt sig til Lexicon i, i tidenstløb og sagt: "Kun vi ikke godt få lov til at se vores reklamer, reklamer for rejsebureauer eller reklamer for rejser et land sted hen?" Immer væk, så er det nok sensynligvis det site i Danmark, som har den den mest grundige dækning lande i hele verden, altså man skal uden for landets grænsker, man skal til CIA factbook for at finde noget som som er mere omfattende end det som der ligger på lexikonet i dag der kan BGP'er heller ikke følge med eller øh, Udenrigsministeriets hjemmeside eller sådan øh, så derfor så har rejsebranchen været meget interesseret i at komme ind og kunne lægge reklamer på eller sådan. og det får de ikke lov til på trods af at det blot er med til at sikre at vores grundvilkår det fortsætter med at være at vi ikke har nogen penge fordi vi gerne vil have det som et reklamefrit område altså hvis du går hvor du ellers bevæger dig hen i, i det her samfund, bliver <gør> du overfaldt reklamer. Og det gælder altså også på internettet. Langt de fleste sites er inficeret af reklamer under den ene eller den anden form. Og nogen så meget, at det er svært at få øje på informationen overhovedet, fordi det næsten virker som om det er reklamer allesammen. Og sådan er der altså ikke for lexikon for det 21. århundrede og reklamerne, for sådan som vores beslutning i hvert fald er i dag, heller ikke adgang til øh, til det her site her, fordi vi gerne vil fokusere på det, som bliver bedst til, nemlig informationen, nemlig øh, artiklerne. Men gør det så ikke ud informationen? Jo. Man kan mere god information, hvis vi havde reklamer? Jo, altså, du, kan, du kan sige, at hvis det var sådan, at, at vi gad, hvis vi havde givet adgang for reklamer, vil det have givet en indtægtskilde for lexikon, som kunne være brugt, til at ansætte en sekretær eller til at ansætte en redaktør eller sådan for til at og øh, styrke leksikonet rent organisatorisk. Men det er jo en gang sådan at at den primære killing til leksikon det er vores forfattere. Øh, hvis man skulle gøre noget, så skulle man måske bruge sådan nogle penge til at af, lønne forfattere for, i stedet for men men, men situationen er jo en gang i dag at det ikke er det primære vilkår eller den primære grund til, at folk de skriver til leksikonet, om de nu får et honorar for det eller ikke får et honorar for det. Folk er generelt fuldstændig på det rene med, at det gør de selvfølgelig gratis, når der, sådan, de laver sådan en artikel, på samme måde som, som videnskabsfolk i øvrigt producerer, producerer artikler til alle mulige tidsskrifter eller sådan, fagtidsskrifter, uanset om det er i skriftlig form eller om det på internettet, uden at få honorar for det. Så på den måde så er den økonomiske del af det sådan set ikke, ikke nogen betingelse for, for leksikonets udvikling betydelsen for leksikons udvikling, som som formen er i dag, er i langt højere grad antallet af reduktioner og omfanget af medlemmer som der sidder i reduktionerne. Derfor så er er perspektivet for os hele tiden op på flere reduktioner og få flere medlemmer til til reduktionerne, hvor vi altså støder imod den her den den skranke som der hedder at at ansatte i de videregående uddannelsesinstitutioner er i dag langt mere pressede end de var for 10 år siden, og som gør det vanskeligere at at rekruttere folk til til reduktionerne det det handler sådan set ikke om politik, det handler sådan set ikke om en politisk opstændtning til, til projektet, for de folk er nok interesserede, men det handler så inden om at de er langt mere pressede i deres arbejdssituation i dag, end de var for for 10 år siden, og langt mere disciplinerede i dag end de var for, for for 10 år siden under underlagt disciplineringstiltag fra fra videnskabsministeriet og forundervisningsministeriet side, som som selvhen gør det vanskeligere. Så øh, ambitionen sådan her nu, det er at fortsætte af det spor, som vi har trodt over de sidste 10 år. Det vil sige på årsførte artikler som vi har lægne op for nye artikler til, som kan gøre leksikonet både eh øh, aktuelt i form af at vi får årsførte artikler, artikler som der skal eh øh, der skal årsføres. Eh øh, og få gjort øh, leksikonet endnu mere interessant ved at føre flere artikler til. Tillykke med jubilæet. tak.